И така, започваме. Днес ще говорим за животните. Изцяло за животните, както учителят ги нарича нашите малки братя. Първата лекция кучето, втората лекция котката, третата лекция пчелата. И три идеи за размишление. Първата сокола, втората маймуната, и третата вълкът. Следваща лекция на 5 май. И така, започвам с първата лекция кучето. Главните неща са дадени от учителя. Той е в основата на тези лекции на След време Златната книга за нашите малки братя. Кучето е боец, котката е мадрец. Кучето търси и усеща, котката чака и прониква. Кучето помага, котката може и да спасява. Котката може да сгъстява в очите си много силни духове. Затова в Египет се е наричали пазител. Кучето е приятел, за котката е трудно да се каже приятел, защото в нея има една независимост, дори и при приятелството. Тази независимост се остава. Както е подобно и при вълка. Кучето е игриво и не се владее. Котката е стар владетел и затова в миналото котките са спасили от народа на мишките. Котката е стар владеещ себе си дух и затова в нея е много трудно да влезе бесен дух с силна воля. Влиза но е много трудно. Ще обясним после защо влиза. Този силен дух, който по-често влиза в кучетата, хората го наричат бесен. Но това са стари зли духове, които са определени врагове на определени хора. Използват кучето да охапят човека, който им е враг, и после кучето съжалява. Защото той няма такава силна воля да отстрани тази намесена силна воля. Той е подобно, както змия иска да те охапи. Ще говорим и за змиите след време, и за паяци и така нататък. От натрупаната отрова е натрупана омраза. И колкото по-голяма е отровата, по-голяма е омразата. Но знам един случай, където е една тежко отровна змия хапала свещеник и змията умряла. Опасна работа. Така. Така. Хапят определени хора и ги хапят злобно поради старата си омраза към тях. Както казах, кучетата съжаляват за това, защото са били насилени. Такъв зъл дух поискали лесно влиза в кучето, а пък в крокодила той се е там се е в дома. Но в котката, макар че се, е се е случвало, даже и в древните котки, но там е било много рядко. В Агни е невъзможно. Такъв дух не може да влезе в Агни и в гълъп. Котката, кучето, е, кучето си почива, а котката е блаженна. Между човека, и кучето могат да се създадат много тънки връзки. Особено когато между тях има невидим приятел. Ако едно куче ти спасява от голямо човешко пропадане в живота, това е подадена ръка от невидим приятел, който влиза в кучето. Кучето има вяра в човека и слава на Бога, че тази вяра не е църковна. Учителя казва, кучето обича човека, защото в миналото има дълг към него. Затова сега се ражда като приятел. В един труден, че и безумен свят, едно вярно куче да ти обича, си е голяма подкрепа. Така многобройни кучета и котки в света спасяват човека от много дълбоко падение. Ние гледаме на животните като на несъвършенни създания, но те много често ни укрепват в пътя. Знам многобройни случаи, когато котки, кучета са спасявали хора, особено котки. Включително от самоубийство. Единият случай. Една сестра казва, така ме погледна, чудила се как да самоуби, така ме погледна, че забраях всичко. Никога няма да забрая този поглед. Разбира се, котката умее да се концентрира. А какво означава концентрация? Сгъстен дух. При свръх концентрация човека вече не е тяло, не е ум, а е чист дух. Това е силата на концентрацията, когато е правилна. Така. Тези кучета са друг стар народ, който е допуснат да бъде близко до нас. Често кучетата имат в себе си неща, качества, чувства, с които те ни превъзхождат. И учителя казва, ако кучето не беше потребно за човека, то нямаше да бъде създадено. Когато някои хора тежко са ти въздействали, достатъчно е да прибегнеш близо до радостта на своето кученце. Виждал съм такива кученца и малки, не сещам, каква е породата. Имах един приятел, София, астролог, тъй наречен астролога на Бойко, Лещански, много добър приятел. Той имаше едно такова кученце, което създаваше постоянна радост. Не може да се спре да се радва, но те са рядка порода и наистина могат да спасят човека от тежки други човешки въздействия. Тази радост разрежда всичко, ако се прибереш при такова кученце, тази радост разрежда всичко. Защото е естествена и е приятелска. Влязла е в този дом. Тоест невидим приятел е допуснал това. Игривото кученце е голям запас от чиста радост. Тази радост е непробиваема. Тя е твоя тайна врата, през която можеш да влезеш. Едно игриво малко кученце не позволява на човека да се увлича дълго в разрушителни емоции. Той е подадена ръка, пак напомням от невидимия приятел. Човек трябва да осъзнае, че общува не само с кучето, а и с напреднал дух, който влиза в това куче. Той е решаващия. Този невидим приятел ти е поставил близо до себе си за да откриеш пътя си към Него, а зад този невидим приятел скрит пък е Бог. Този невидим приятел в кучето ограбва твоята печал и с това той те отделя от голямата пропаст на човешката трагедия и падение. Този невидим приятел се разхожда с тебе ти даже не го виждаш. Ти мислиш, че се разхожда с кучето. Той се разхожда с тебе. Той е влиза в твоето куче. Той е влиза в твоите мисли и чувства, за да те научи да пътешестваш в себе си и в него. Кучето е повече невидим приятел, отколкото видим. Но човека не е винаги осъзнава това. Учителя казва, Кучето издържа на студ, защото има двойна енергия. Тоест, облечено е добре. Казано по друг начин, силна дреха. Когато имаш такава силна енергия, може и с тънки дрехи, студеното да ти е добре. Затова и кучето издържа. Когато нямаш тази енергия, обличаш се много, но пак ти е студено. Истинското приятелство на Земята е частица от друго вечно приятелство. Ние хората и животните сме станали приятели, т.е. ние сме същества от една друга, казва учителя, скрита вселена. Без кучето, без този видимо невидим приятел, човешката еволюция би слязла много по-надолу.